«Дозволено», – сказав суддя. Клепард крокує до Дженітора, і той судомливо піджимається з на страху. Клепард постояв і вернувся, тоді Дженітор вертає собі мову. «Отак, близько і прямо, ніби друга справа. Мені трудно сказати враз. Чи дозволять розповісти порядком?» Суддя вирішив, ледве махнувши рукою. «Кажи, як ти вмієш». Двірник ковтнув таблетку і покашляв. Щодо цього, якраз мені ця справа вчора приснилась, ніби я, лев Кромік, їду потягом, а там близько ведуть і справжнього лева в клітці. Доставили нас на прийомний пункт до війська. Оглядають. Я маю ліву руку скривлену з дитинства і слабі очі при товстих окулярах. Кажуть, я забракований, а буду працювати як столяр, писати трони для військового кладовища. ведуть лева, а він, як побачив до чого діло, то при вході обернувся і потай надгриз собі кіхті. Ставлять його на огляд і валять. Обмочити кіхті в чорнилі і писати, мовляв, по почерку по видно буде, чи лев справний. Він, як пошкрябав на папері тупими кіхтями, теж забракований був. Але наказано йому все ж послужиш для війська. От тебе до кладовища біля ділянки для військових вправ, як мертвого, і похоронимо в глибці. Щось, як труні з дощок. Її зладить он лев кровмік. Солдати нічого не помітять, а ти бувш наче під землею. Вискоч відтіль на Майдан поряд, і там скрізь бігай серед вояків, щоб ми побачили, хто хоробрий, а хто боязкий. відразу видно буде. Так і зробили. Я витисав щось, як цямрений, для лева привезеного на гарбі. Присипали трохи землею, а він хлик наверх, до площі, і рикаючи, біга та сіплякає. Тільки ж Гробоков, чи він забув, чи не знав нічого, хвать свою лопату і на Майдан. Там перестрів Лева і вбив його. Везуть Лева назад. Тепер справді загорнули. Я стою і думаю про Лева. Бач, ти б зовсім не вискакував, то от вернувся сюди вже готовий. Або як вискочив, то бігав би не поряд, а де-небудь до... подальше. Та чого ця комедія скрикнув винувач? Хай відповість на запити. «Невже ви не бачите?» – докоряє оборони? Дженітор пробує щось сказати і закашлюється так декілька разів. Зрештою ковтає таблетку знову, а кашель далі посилений. Суддя прорік. «Через нездоров'я свідка звільнено. Двірник Рвучко кашляючи похилив до дверей. «Прошу вашу честь дозволу розпитати містера Чойса», – піднявся оборонець. «Забезпечено», – сказав суддя і віддвигнув рамену. Чойс, доступивши замість двірника, стримано опускається в крісло слухати оборонця. Чому при різних обставинах весь час сполука? Ви і клепард. Клепард і ви. Навкруг підсудного. Бо ми наглядаємо постійно в його місцях. Чи відзначили трафік наркотиків? Ми допитували музиканта, бо остра підозра на нього. І в його домі ви дещо помітили? Ні, з його будинку нічого, але він підозріло мандрував пізно щовечора. Чи ви особисто мали справу до когось із наркоманів? Яку ніколи. Чому супротисуворої заборони стріляли студента? студента? Несамовхідь. Були всі в крайньому стані. Чи чули окрик студента, ніби ви той самий? Що могло означати? Не знаю, в гаморі прочути неможливо. Чи мали ви, а також клепард, особисту причину ненавидіти підсудного? Кажіть, ви під присягою. Відома кара за порушення. Мені відома, і я скажу, з обставин дозволеного полювання в лісах, що належать державі, кожен, хто ходив на наборих ведмедів, знає, звірі часом хитріші за нього. Раптом замість бути мисливцем, опиняється дичиною для диких супротивників. Вони ззаду обходять напасти несподівано, а деякий час ви на рівнобіжних стежках бредете, яких супутник чи ніби спільник. Так стається з нами на кожному кроці. Неможливо запевнити, до кого ненависть, до кого приїзді і коли з'являється яке почуття. Я можу помилитися, даючи однобічну й вузьку відповідь, коли тут цілий вузол, якому сполучено протилежні речі, за тривалий час полювання. Тут щовечора зважується власне життя від кожного раптового пострілу чи удару ножем у темряві за вугла. Трудно розібратися серед власних почуттєвих відрухів попроти чергових злочинців, що зустрічаються без перерви.